CURS DE MIRACOLE INTRODUCERE Acesta e un curs de miracole. E un curs impus. Doar timpul când îl faci e la libera alegere. Liberul arbitru nu înseamnă că îi poți stabili programa. Înseamnă doar că poți alege ce vrei să înveți la un moment dat. Cursul nu își propune să predea semnificația iubirii, aceasta a fi mai presus de ce poate fi predat, el își propune însă să înlăture blocajele care te împiedică să conștientizezi prezența iubirii, moștenirea ta firească. Opusul iubirii este frica, dar ce e tot cuprinzător nu poate avea opus. Prin urmare, cursul acesta poate fi rezumat foarte simplu în felul următor. Realul nu poate fi amenințat, irealul nu există. În asta stă pacea lui Dumnezeu.